Moi bo día, rapaces e rapazas Aquí Juan Ortiz, de novo, dende Paseo do Burgo Non, non estou no Paseo do Burgo Estou na outra veira da ría Estou no Concello de, de Cambre, agora mesmo Non é que este a facer así unha caminata super larga Nen sequeradas dos 15 kilómetros Porque, bueno, un, un pouquiño máis que os de sempre Non sei, serán 12, 13 ao final Non, non botei contas de canto podería ser. E nada, por aquí unha semana máis. Se vos digo a verdade, estou un pouco mm, triste non é palabra. É como, como doído, non? Como, como cando chefanda, non? Pero tampouco que se xa pa tanto. E é que xusto antes de sair, xusto antes de sair da casa, repasando así rápidamente Twitter, voltei a ver un unha desas fotomontaxes que se están a facer por parte de moitísimos arquitectos, arquitectas, estudios de arquitectura e unha carreira por non quedarse atrás sobre como poderían ser unha reconstruccións, unha reconstrucción do que a Catedral de Notre Dame. Supoño que estaredes fartos e fartas de ver ese tipo de reconstruccións. Non sei, eu como, bueno, claro, como eu tamén pois sigo a moita xente da profesión que se adica arquitectura, pois probablemente tamén por eso a min estánme a chegar todos os días un montón de, de estupideces, non? Do calado das que, pois, vim xusto antes de sair e que incluso, pois, eh, fixen un retuiz con comentario, porque, non sei, eu normalmente intento pasar destas de cousas, pero de vez en cando, pois, un tamén xa... Se farta de pois veño, vou dar a miña opinión sobre estas cousas. Porque era como, como que me doi. Para mí a arquitectura, como disciplina, é algo serio, é algo que vai máis alá de construir casas, de do puro negocio urbanístico, da pura especulación de convertir os espacios onde a xente... Ten que vivir en meros obxetos de intercambio económico, en no que poden ser as inversións que fai a xente para cando veñan as cousas mal. Para min, a arquitectura ten que tender a, a algo máis. De, ten aspiración e non é cousa miña, non é algo que se me ocurrise a min, senón que hai moita xente que ten xa falado ao longo dos anos desto ten a vocación de, de transformar incluso a sociedade para ben, obviamente, non para mal. E cada vez hai máis estudios que o indican que os espazos nos que habitamos influen total e absolutamente, directamente na vida das persoas. Así que, os que nos dedicamos a arquitectura, temos unha responsabilidade, xa non simplemente con, con facer ben o noso traballo, xa non tamén con vai máis alá con, con toda a sociedade, xa digo. A vocación da arquitectura está en chegar a transformar e para ben a sociedade, a forma en que viva a sociedade. Así que, cando un xa topa, de sempre é como este, pois pois a min dóeme. E por eso fixen ese tweet non? Nesta ocasión tratabase simplemente de coller a Catedral de Notre Dame, quitarlle todo o que resta de cuberta, por así decirlo, en vez de facer nada ali arriba, pois simplemente convertirlo nunha piscina. Venga, ímonos todos a bañar ali. Obviamente é algo imposible de construir, non? Serían memes se todos estes fotomontaxes os fixera xente normal. Xente, pois, que non é da arquitectura e o mesmo que se fan memes de calquera outra cousa, pois, coller este tema e convertilo en meme. Entón, eso sería fantástico, porque iso quere decir que a arquitectura é algo... Presente na vida das persoas, aínda que só so sexa a nivel de monumento como en Notre Dame. Non? E sexamos, e, e, pois é xa, que a sociedade utilice mm, a, a, a, a, a, a, a arquitectura como utiliza calquera outra cousa, pero non. Non é a xente normal. A xente normal pasa do tema. ou e, Doeulle máis ou menos fixéronse tamén as súas estupideces por parte da sociedade civil con respecto a Notre Dame. Se me dá tempo, pois tamén comentarei algo ao respecto. Pero non, é que estas cousas a fan eh, arquitectos, arquitectas, xa digo, eh, estudios de arquitectura que parece dá sensación de que hai que irse posicionando eh, nun futuro concurso para a reconstrucción. Cada un ten que xa ir facendo a animalada máis gorda, a estupidez... Máis absoluta e la plasmando pola rede que vai ir soando. non sei. É triste pensar que pois que hai xente que, que, que, que pretende que, que, que ten esa visión da arquitectura non? E claro, pensas na historia da arquitectura e resulta que dende dentro da profesión non é a primeira vez que sucede. Pero esta vez é que a estupidez pola estupidez, Es decir, Recordo, por exemplo, as propostas aí dos anos 60, cando a arquitectura moderna entrou en crise, cando todos os principios que de algún xeito habían revolucionado, o que a arquitectura a principios de século, bueno, pois, esa, esa metodoloxía, ese método, esa forma de facer, esa forma de pensar, entrou en crise, empezaron a aparecer alternativas, e moitas alternativas eran total e absolutamente fantasmagóricas, no sentido de irrealizables. Eh, plantexar cidades con patas que se movían polo territorio, plantexar cidades nas alturas, cidades baixa terra, cidades eh, submarinas, cidades longas que atravesaban Estados Unidos de parte a parte. Pois claro que si sí, eran irrealizables o mesmo de irrealizable que son as estupideces que están a facer agora con Notre Dame. Pero a diferencia era que daquela o que se estaban era plantexando camiños. A súa intención non era posicionarse para unha posible reconstrucción non era esta tontería que se está a facer senón que o que estaban plantexando era abrir camiños era eh, plantexar mm, temas nos que debatir e como se agora mesmo eu que sei. un, un exemplo que se me ocurre é como se agora nos pusésemos a plantexar como poderían ser as cidades en Marte por exemplo en función de decir temos a necesidade de sair da terra porque non cabemos Eh, dalgún xeito pois temos que ir colonizando. Quer decir, pois ese eran ese tipo de propostas, igual de realizables que en aquel momento, pero non estupidez a estupidez. O ser chichihuay por ser chichihuay. Ata onde hemos chegado, non? Con tanto estar arquitecta. Esa digo, como a arquitectura para min é algo serio, é algo que ten unha vocación moi clara, pois dóeme. Doime que ademais as poucas cousas que chegan á sociedade en xeral sobre arquitectura, se este tipo de estupideces, non? E bueno, iso xa, sen deixando a parte toda a oportunidade perdida que podería haber servido esta catástrofe que surdiu coa Catedral de Notre Dame, pois para achegar precisamente un pouco a arquitectura, a xente normal, explicarlle a historia de do, dese edificio, explicarlle por que a lógica ou non de reconstruir esa agulla que fixo Violet le dic no ano perdón, no siglo XIX, o ano non o sei. Ver que todas esas obras, que os estilos, por así decir, non existen, ou existen única e exclusivamente a posteriori, cando os teóricos e os estudosos intentan aglutinar nun mesmo período con unha mesma serie de características pois o que se estaba a facer nun momento dado, daí surxe, surden os estilos, pero cando na Edad Media estaban a facer gótico, non, decían, eu vou facer gótico, e ti vas facer románico, non, non, non se trata de iso. E, bueno, yo le dico o que fixo, estudar como eran esas características, facer unha especie de gótico canónico, e, e construir esa agulla, pois carde ou outro diga non? Notre-Dame convertiuse, a día de hoxe, non é arquitectura, non é monumento, non é hito, non é nada. É simplemente un lugar onde facerse selfies. Esa é, a... Esa é importancia que ten a día de hoxe a Catedral de Notre-Dame. E por eso había que reconstruíla, e porque como se fan tantos selfies, había que atopar cartos de inmediato. E por eso se atoparon, porque é un sitio para facerse selfies, non importa como surdiu, como non surdiu, o que significa, o que non significa, o uso que lle podamos estar a dar, É igual probablemente que a día de hoxe o único uso que teñen este tipo de edificios son o de convertirse en lugares para facer un selfie. Igual é eso, non sei, eso é outro debate. Que, eso, que estou un pouco doído. E quería deixalo aquí no quilómetros de balde. Pois nada máis, estou xa chegando cerca da ponte do Burco e vou deixar ata a semana que ven. Chao meus, a buriño.